«Нас, покоління по війні, куди заведено?» «Входячі кладовища», – суддя Джесіка. «Як презирливо висловлюєшся, подумай!» Без краю думала, сидячи над труною нареченого. «Там згасла надія очей навік, а ви поклали душу збірноти в домовину при підмозі тих чойсів, а самі в грошових гонитвах звели образ людини до безбарної первісності в гладеньких краватках. Суддя Співчуваю твоєму горю і терплю нестриманість, але чи могла б фактами довести винучойся? Довести потім, тепер лише початок. Тож помовч, кого ще оскаржуєш так запально? Кого? Кістяк закладу, трухлий установник з духоморністю. Шлюби в безперервних розводах доповнено нечистю нічних клубів і домів розпусти. А нас винуватять за щиру любов. Світ звели звелив смітник від бездарності з порнографією для дегенератів. Танці, огида, преса з грошою гарячкою при рекламі навпереміжку з розмазнею про потворизну, мордерство і квалт. Чи так належить бути нам, як людям? Чи не ограбовано наш образ? Ви розсілися в установах боязку, як кролики, перебігши віддаль між ними і своїми запаркованими автами. Вершителі закладу ви, Жінок, молодих дівчат, старих людей, малечу Зоставили на безперервний заріз насилування, грабіж Від всіх озвірільців, яких звільняють після легких кар, навіть без них А без винного, ось тут, притислив смертний кут Джентльмени колись брали шпаду і пістолю І ставали на бій в захисті слабких і покривджених Суддя діти аж надто перебрала словника нової лівиці так юнаки-фюрери кричали на язви справжні, і кинули, зруйнували їх, і разом стрій законності, розкрилось пекло. Джесіка, ви нациську заразу згадали, як пугало, проти обнови, що неминуче. Весь час підвищують голос, Джесіка на аж до Зойку, він на неї аж до крику, з лиця до лиця. Джесіка, ти стала пупеткою змовників Вони піднімають хвилю дикунського хаосу З пожежами і масовим розбоєм В наркоманських оргіях Отямся Скрізь по країні повоєнний спокій Тільки тут, в околиці міста Ви розпалили ненависницький заколот Ні, ми чиста весна А ви студжі Підпора закладу, що згнив до коренів Джесіка, в тобі згоря не множилась Отруйна злоба Нищиш серце Винищите серце народне, гримкучими навкруг кодексів. Ось діяти, як мордерський капкан на безвинного, і безсилі навіть побачити свій вигляд. «Стаєш сиреною гибелі?» – суддя стукнув кулаком об стіл. «Я гибелі? Ви щойсом вбили мою любов на гільотину вас, на облиту бензином і вмить підпалену». Теж піднявши кулачок, постукала гнівно об стіл. «Суддя, в тобі безумний бунт пережирає кров, як сила руїни. То в вас закостенілий гній закладу відклався, як склероз. такий сліпотою і глухістю спричиняють вибух». Суддя погуркнув молотком. «Вам потрібен смерч розбиття і пропад всіх в розвалях суспільства, насміх супротивникам». Джесіка заторхкотіла обстіло обома кулачками. «Ви осмішили всі підвалине життя тупою впертістю в старій кривді, на смітник. Суддя молотком погоркав підряд «Досить!» «Я врезонити хотів, ти ж не самовита в ненависті, що її вінець катастрофа! Досить!» Подав знак до вартових при дверях. Вона арештована за зневагу суду, вирок потім. Знову гуркнув молотком, її виводять. «Ви неспроможні заклипати нам рот для правди?» викрикнула Джесіка. «Відходить з піднесеною головою між вартовими». Спиніться, несподівано звелів суддя. Троє стали й обернулись. Він тоді поманив її і промовив мирно. Джесіка, а йди сюди!» Здивовано глянула і наблизилася в супроводі одного. «Я відчуваю весь свій розпач з особистого нещастя. Ось телефон моєї доні. Вона з вигляду її вдачею, як ти. Що я насперечався з нею? Але серце в неї горличене, Теж мала горе». Вона втішить і полюбить тебе, а ти її. Бачила фільм «Буря в руїнах півдня»? Ні. Суддя. Вирок. Введіть її оглянути той фільм, даю гроші на квиток. Побачити вражаючий приклад, як ми злобленістю озлобленістю нищим одні одних.